«Отділення к бою», – закричав Днівальний, який, як правило, спав на вході до неврології в тапочках на босу ногу. Наш бос, Борис Борисович Адамов Яблуков, кинув у нього фонендоскопом і тоном вихованця Інституту благородних мужів сказав «Ну, який к бою, який к бою, Ніфритов?» «Я не Ніфритов», – ображено відповів Днівальний, чухаючи область паху, вражену металевою слуховкою. "Тепер будеш Ніфритов, Завізую Олексійну, быстро, больного везуть з припадком». Зоя Олексійовна – стара діва, яка зі спини викликала найіскрометніші фантазії в чоловічої половини не тільки госпіталю, а й цілого міста. Але якщо нещастя змушувало вас побачити фасад, то про застосування своїх органів розмножування ви забували моментально і довго ще не пам'ятали місце, де вони у вас ростуть. У СРСР не вистачало в ті часи брому для заспокоєння бурного потенціалу радянських воїнів і тому таких осіб брали на роботу дуже охоче. Отже… Ззаду Зоя Лексєєвні було років 25-30, але спереду над цим питанням донині мучиться кафедра Інституту палеонтології у Клівленді, штат Огайо. так так, -так! – противним електронним голосом затопотіла каблуками по підлозі ординаторської Зося. Так ми називали її між собою, люблячи, не невидячи. «Перепустите, солдат, які вперед!» – пхалася вона між пацанами в синіх халатах і керзових тапочках, як Суворов з пушками через Альпи. Пацани падали на підлогу, як молоденькі деревця після наїзду з самосвалу з піском, а Зося вже підбиралася до каталки та викладала свої груди на здоровенного дядька з рота, якого лилася піна, як на дискотеці Армагедон в Ужгороді. «Так-так-так, епілептичний синдром!» – Закусивши значимо губу, видала вона чіткий діагноз. Рот прибулого нагадував посмішку коня зі скульптури Мишкіна – Посмішка радісного коня, виставленої в картині галереї Женевської академії мистецтв імені Чкалова. Зуби верхньої щелепи ніколи в житті не прикривалися верхньою губою. Верхня губа, натомість позбавлена своєї натуральної функції, просто моталася, як непришитий рукав. Між нижніми і верхніми зубами могла би поміститися табуретка. Бебе, так кликали ми між собою боса, підбіг і впихнув хворому в рот якусь фігню замотану в тряпочку, щоб той не ковтнув язик. Хворий кирякнув, перснувши піною Борисовича на галстук і перекусив ту фігню разом із тряпочкою і пальцем нашого боса. Ну, палець він не відкусив, але трохи гризнув. «Борис Борисич, а он вас укусив!» – небез задоволення заскаволіла Зося. «Это ж тепер коло живота? да?» Незрозуміло для чого, лежачи грудьми на волосатих джунглях пацієнта, пищала вона, а дупу свою відставила в такий неприродний спосіб, щоб нею могла милуватись максимально широка аудиторія. «У мене привівка від бішенства», – сказав ББ, пробуючи запхати хворому в рот футляр від своїх окулярів, але потім, трохи здивовано покрутивши його в руках, сунув собі в кишеню. Дядько тим часом почав дико трястися на каталці. Думаю, спокійними в цій ситуації лишилися б тільки жителі Камчатки і села Коти Яворівського району. Ані ні одних, ані других у списку присутніх не було, тому перестрашились абсолютно всі. Такого буйного припадку в нас не було ніколи. Зосю трясло разом з її цицьками так, що якби там було молоко, то за дві хвилини з нього вийшла б чудова сметана. Губи в Зосі постійно були намазані якоюсь дикою помадою, яку відмити можна було тільки ацетоном або спалити вогнем. Від страшної вібрації на тілі пацієнта рот і воронячий ніс старшої медсестри втопилися в камешових зарослях його грудей. І за секунду відмивати помаду стало вже його проблемою. На його груди ніби настругали борячком. Хто хоч раз був на західноукраїнському веселлі, має знати, як то виглядає. По цій строганині і мотлялася фейсом Зося, роблячи собі відповідний мейкап. Але вона була відданим медиком, вона обожнювала бути в гущі подій, і навіть коли брала комусь кров із вени, то любила й собі порскнути для шарму червоненьким на халат і лице. «Хватайте його за руки, солдатіки!» – волала Зося, розтягнувшись на бурячкових грудях і розмахуючи дупою, як гаврош прапором у різні боки. Двоє пацанів кинулися на припадочного, ніби він був винен їм 100 тисяч, і повисли на його лапах, а решта переглянулася і чекала, що буде далі. Такі ситуації були буденними для нашого дому, хтось при смерті, а всім похір, аби поржати. Армія, селяві. Так і цей раз за спинами рятувальної бригади товклося з десяток людей. В основному солдатики-таджики, яким кожен такий епізод замінював похід у цирк. За ними абсолютно спокійно сиділи троє офіцерів, що вже третій тиждень не могли дограти партію у преферанс, бо в бардаку завжди губився блокнот, де писали рахунок. Андрій, Андрюш, бігі сюди, нісі магнезію! Так почтиво звертався до мене на цілий світ один тільки бос. Я поважав, і любив цю людину, яка поміняла правила радянської армії для того, щоб продовжити моє щасливе і досить затягнуте дитинство. Я в цей час сидів на кухні поруч і гострив ніж. Ніколи цього не робив і вирішив раз спробувати. а тут – знову облом. Я кинув ножа на плитку, вибіг у коридор і погнав до процедурної за магнезією і шприцом. Набравши 20 кубиків того зла, я протиснувся до хворого. Викиди піни супроводжувалися хрипінням і кусанням армійської грубої ковдри, яку Зося примудрилася запхати йому в пащеку. Поверніть больного, щоб к жопі подобратися!» – намагаючись максимально використовуючи медичну термінологію та етику, скомандував я. Магнезія була популярним препаратом в армії, бо могла заспокоїти будь-який припадок лише страшним болем від самого уколу. Якщо, припустимо, людина косила і припадок був ретельно завчений по підручнику неврології, то після уколу секунди через дві хворий розколювався. Цей спосіб у науці називається методом Абасалова-Калінкіна. Я не був прихильником цих знаменитих нейроаналітиків, бо, заполучивши від Боженьки і ББ легку армійську долю, намагався зробити її легшою і для оточення. Але тут все виглядало настільки реально, що сумнівів у правильності застосування саме цього чуду препарату в мене не виникало. Офіцери, які підбігли по команді ББ, перевернули хворого на ніби колінвал старого мотоцикла. Я вийшов всю цю картину з боку, лівою рукою спустив йому трухани, а правою замахнувся для удару шприцом. В цей час я нагадував Сіндбада, який мітить циклопу його єдине око своєю шаблею. На мене так само зловісно дивилося чорне око пацієнта, тільки на відміну від його кінематографічного аналога, воно могло ще й перднути відважного Сіндбаду прямо в лице. Але Рома, так звали хворого, вчинив інакше. Він напрягся, вигнувся мостиком і, зробивши пару пружинних рухів, скинув із себе весь тюнінг – з осю, двох таджиків на руках і офіцерню. І тут закричав днівальний – «Борис Борисович, вас начміду! іду, ініфрітов!» З радістю в очах відповів ББ і кинув на ходу. «Даві, до конца! Заведіть історію болізні! Я скоро буду!» Це була типова ситуація для нашого телесеріалу. ББ любив здрізнути в самий відповідальний момент. І, в принципі, для таких ситуацій він мене сюди і спровадив. То на охоту, то на рибу, то на тьоли вибереться наш ББ, а підневільний Андрій Вікторович тут як тут готовий прикрити грішний тил». В момент, коли за ним закрилися вхідні двері, я занотував деяку років року в ситуації. Зося валялася на підлозі та поправляла чепчик, дивлячись у своє відображення у нікельованій ніжці ліжка. Усі персонажі, які до того були на ромі, у повному хаосі лежали на підлозі. А я чомусь сидів прямо зверху на ньому і став єдиним свідком чуда. Припадочний заговорив. Крізь піну та содороги я почув. Братан, не дай Бог уколіш. Кінець фрази потонув у піні, бо підуспіли зіваки, і Ромчик знову зажував ковдру та почав хрипіти ще страшніше. А я знову замахнувся шприцом і загнав його матрас в міліметрі від його найволохатішої у світі графині Серліони. Він був волохатим весь, але вона, щоб збудити вашу уяву, я скажу, що вона була подібна на Пушкіна. Реальний Пушкін. Тільки не вірші пише, а сере, казав Ваня Кобик із ПТУ номер 65». Для тих, що підглядали за процесом, мій фокус був невидимим. Головне було закінчити до того, як стане Зося, бо з нею таке б не прийшло. Зося була вже на підході, і я, повернувши в матраці голку, направив строю в область протилежну Пушкіну, скажімо, в область Романого Гоголя. Сильним натиском опустошив і витягнув шприц. Зося порівнялася зі мною. Вона нагадувала човіху, на яку ригнув жираф. «Как больной, Андрій! Мене вона ніколи не балола ніжностями, бо я ніяк не вступав до клубу любителів старої конини. «Норма, Алексівна, ще прийде до ція, от только опісіл за чуток, тикнує шприцом на результати свого фокусу з матрасом. На синіх штанах Роми Мордуховича розходилася величезна пляма, викликана 20 кубіками розлитої на них магнезії, і моє щастя, що зосе було не в настрої перевірити на нюх правдивість показів. Вона їх завжди тріпнула головою, залишаючи на підлозі трохи перхоті і тирси, та пішла приймати душ. А ми з пацанами відкотили каталку з Ромою в ординаторську. Із дверей шостої палати для високих чинів вийшов старий маразматичний дід, полковник у відставці Антон Гаврілич. Зрозумівши, що знову пропустив не цікавіше, Гаврілич плюнув на спину узбеку, який проходив повз, і почалапав назад. В ординаторській сиділа Наталія Ніколаєвина, вона ж спиця на перший погляд складалося враження, що всі природні процеси зупинили роботу над її печальним образом ще десь у третьому класі середньої школи, а рости продовжувала тільки срака. Її дитяче личко завжди мало вирвав з розгубленості та легкої незадоволеності від усього, що її оточувало. Спіца була вільно найманим працівником нашого госпіталю, як і Зося, і ще з півсотні персонажів, котрі згодом з'являться в нашій історії. Як правило, то були або люди, які сумували без постійного характерного запаху керзових чобіт і портянок, або спеціалісти, яких виперли нафіг із цивільних закладів за профнепридатність. Спіця належала до якоїсь окремої категорії запрошених ззовні людей. Скоріше за все, в цьому було щось особисте. Вона закамуфльовано шукала принца. Адже через наш нервовий дім нерідко проходили люди не тільки врівноважені психічно, але й наділені необійкою красою тіла. Так і цього разу в першій палаті мешкав сержант Віті Калакольчиков. Він прижав собі на навчаннях яєчко, коли долав смугу перешкод. І мудрий медбрат відправив його до нас, малюючи у своїй голові складну схему взаємозв'язку яйця з цілою нервовою системою. Вітя приймав одну єдину таблетку – амінелон. Її давали всім із невизначеним діагнозом. Коротше, така універсальна пілюля і від яйця, і від голови. Ще його з дня на день обіцяли відправити мурувати паркан між Волгою та госпіталем, через який народ постійно валив у самоходи. Віті вже не вперше відвідував наш госпіталь, встиг за цей час наплести сітку різноманітних інтриг і інтрижок майже з усім жіночим персоналом, і тому за ним плакали фактично всі молоді медсестри – Спіца і, звичайно, Зося. Правда, Зося, розуміючи всю утопічність амір... амурного зв'язку старої ондатри і молодого Аполона, задовольнялася в основному томними косяками, якими вона регулярно обсипала Віктора. Спіца жила ілюзорно і тому дозволяла собі навіть рукоприкладство. Вона по декілька разів на день викликала колокольчикова до себе в ординаторську та змушувала його в костюмі Адама теліпати своїм Геннадієм в неї перед носом, нібито в пошуках позитивної динаміки лікування. При цьому вона погладжувала, похлопувала і пощепила Вітю по всіх його випуклостях, завертаючи очі та хтиво світячи білками. Спіцені ілюзії не знали, що в хід-параді Віктора Григоровича вона була присутня тільки в номінації «Воскова фігура року», а його звірячі інстинкти були направлені виключно в бік старшої медсестри реанімації Марти, яка гордо займала першість у номінації «Єздоває лошадь». За Мартою плакав німецький кінематограф, а вона плакала за ним, постійно шліфуючи свої майстерні з усім персоналом госпіталю. До у Марти було двояке ставлення. Її очі хотіли, а розум ніяк не міг проміняти його на двох вірменів – Армена і Аваза, які вправно займалися з нею фітнесом, навіть після того, як Армен зламав ногу, невдало міняючи позицію, бо скакав сходами зі спущеними штанами. Очевидці до сьогодні не можуть розказувати цю історію без сліз. Вдаючись до таких інтимних подробиць, я хотів передати багатогранність госпітального життя. Там усе було інакше, ніж хтось би міг собі уявити. Бебе, мій добрий наставник і друг, обладнав свій кабінет у дусі картин Рубенса, щоб людина, яка потрапляє туди з невідомих причин, відразу ці причини починала усвідомлювати. Борісич не був блядоном, він був високого любоїдом, що розшифровується двозначно. Він їв любов і їв любе. Всі молоді медсестри, які наймалися на роботу, проходили специфічний тест. Борис Борисич обов'язково затримався на роботі. В день першого чергування жертви, дочекавшись тиші у відділенні, він визирав зі свого лігва, поблискуючи лінзами, виринав за дверей у пошуках чергуючої, а знайшовши, наказував принести історію хвороби якогось дятла, котрий уже не лікувався, а просто жив у нас роками. Сестричка, нічого не підозрюючи, заходила до кабінету, і там історія розігрувалась у два варіанти: п'ять хвилин або десять хвилин. Боре був майстер коротких дистанцій, чим надзвичайно пишався. Потім знову відкривалися двері, визирав Борісич у запотілих лінзах, а за ним, сором'язливо опустивши голову та гублячи папірці з історії хвороби, щепчиком або трусами в кишені халату, вибігала сестричка. Втім, Борісич був єдиним чуваком, якого не цікавила особа Марти. У своїй печері він перемучив багатьох персонажів, але жодного разу навіть оком не повів у її бік. Відомий таджицький сексохронолог професор Абдул Агли. Тихенько зійшов з розуму, так і не знайшовши дійсної причини. Був тихий літній ранок, я сидів собі в ординаторській збирав Анамнез у торкменського бійця, в якого в частині побили узбеки. Велика й могутня наша держава, думав я, як гармонійно вживаються у ній різні народи та касти. Анамнез я збирав досить однобоко, бо на всі мої запитання, Торкмен відповідав або по поторкменськи, або матом. Я ніколи не був проповідником України торкменської дружби, тому не став морочити нам обом мозолі в голові і відпустив його на волю, а сам вийшов на двір. Біля входу до відділення стояла чудна альтаночка, подібна на ту, в якій няня Аріна Радіоновна читала казочки маленькому Сані Пушкіну. Але наша альтанка могла б розказати більш дорослі оповідання. Я собі смачно закурив і побачив у вікні спіцу, яка з виглядом заспіртованої анаконди провожала очима Вітю, а скоріше Вітін зад на роботу, мурувати паркан. За спиною зашуміло. І в альтанку валився Рома Мардухович, на нижній губі якого своїм окремим життям жила папіровська. Взагалі Ромчик дуже нагадував Адріано Чарентано, якого надули насосом. Один в один, тільки у масштабі один до трьох. Рома дихав через ніс, так надривно, ніби заодно перекачував газ із тюменів Румунію. І тому його прихід завжди попереджувався характерним свистом. «Слышал? Кіно привезли. Польот над нізом кукушки. Пойдем?» – спитав він мене. При цьому на губі біроми навіть не вирухнулася, бо не брала участі у процесі словотворення. Давай! окрилено відповів я та чверкнув з слиною на горобця, який пробував дзьобнути маленького жучка на перилах. Жучок, очевидно, зрозумів, що життя тільки почалося, посміхнувся мені, показав запльованому птаху фак і заліз у щілинку в пошуках виходу в якийсь інакший, демократичніший вимір. Завтра мама приїде, привізь чоїть. Рома безучасно дивився на паркан, за яким бушувала життя міста Калініна. Повзали трамваї, тарахкотіли тролейбуси, бігали зад вперед люди, не звертаючи уваги на нас за парканом. Цей самий парканець по верхній його частині періодично змазувався солідолом, змішаним з гірчицею, для легшого виявлення порушників внутрішнього режиму. Офіцерські госпітальні костюми дуже пасували до сценічних образів групи «Браво», їх частенько використовували для походів у місто. Нам здавалося, що у стильному піджачку з лацканами ми зділяємося з народом. Місто було іншої думки, та часто мстилося нам за це. «Мама сама приїде?» – спитав я. І спробував знову влучити торпедою слюни в горобця. «Нє, з папою. Ну, он буде ждать машині». Рома ще більше відкупила в нижню губу, і папіроска вже майже палила мох на його грудях. Я не став виясняти, чому папа залишиться в машині. Сім'я Мордоховичів і так була для мене загадкою на рівні Тунгузького метеорита. Мама – міністр побутової галузі, тато керував у Москві якоюсь дуже серйозною стратегічною конторою – а Рому просто взяли та й послали служити в армію. Він був ображений на батьків і кожен тиждень вимагав собі якісь незбагнені подарунки, які вони мали йому привезти. Якби середньостатистичний громадянин Радянського Союзу побачив передачу від Романа і мами, він би застрелився на місці, подумавши, що проморгав прихід комунізму. Ромчик служив в лапках уже рік і рівно стільки ж тероризував батьків за їх несвідомий вчинок. Ми чекали передачу з нетерпінням, враховуючи й те, що після неї харчуватись у столовці було злочином для власного організму. Андрій, зайдіть і в ординаторську, прорвав повітря противний скрип голосових зв'язок з піци. Іду, Наталь Ніколана, відповів він настільки швидко, що з'їв її імені. Візьміть чистий бланк і падів прийомне за пацієнтом, тільки що штапозанірять туди. простягнула вона мені папочку історії хвороби, і я помітив, що до всіх її красот додалися ще й вуса, яких до того я не помічав. Бігу, крикнув я вже на ходу. Своїм останнім відкриттям я тут же поділився з Ромою Мордуховичем. Він почав ржати, от саме так, як ржуть коні. І через відкритий рот можна було спокійно порахувати кільця на стравоході, а я нарешті зрозумів, звідки пішло сленгове значення цього слова ржати. Рома зайшовся та ржав хвилини дві, поки хтось із офіцерів не помітив і не припохав його до роботи, щоб дурь голови не бралася. Я в цей момент вже підходив до КПП, де містилося приймальне відділення і зустрів відомий нам вірменський дует у білесеньких шкарпетках, що й відрізняло їх від решти населення. Вони пхали тачку з їжею, точніше пхали її дволесі пацанчики, а Армен і Авас стопали несмішною ходою, три метри ззаду, та вірменською смакували вчорашній похід до Марти. Айш, Маратка, айш, амаз Марта, пістизда! Деякі слова, дякуючи інтернаціональності вітчизни, випадали з вірменського мовного контексту та були зрозуміліші, ніж інші. Ми порівнялись і потиснули руки. Граблі у цих двох були такі, ніби до них під'єднали шланги високого тиску від екскаватора, і вся сила гідравліки передалася на пальці. Слюже, Андрій, чи у тебе рука тонкая, а? Армен завжди ставив мені в одне й те саме запитання, і я розцінював його як комплімент, і не відповідав, а він не чекав відповіді. Вірменів влаштували до госпіталю чітко раз на рік, щоб робити ремонти. Кращих за них у цій сфері не було нікого, тому чуваки знали, три місяці їм нічого не загрожує. Вони жили в своє задоволення, і між тим спішно працювали, причому так, щоб через рік самим же переробляти. Я прийшов далі, а з магазину виглянула продавчиця Люда з лицем, як у нафнафа. «Андрюш, бебе у себя?» «Да, Люда, що?» «Скажи, е, я йому достала легче». Так, ніби видала таємницю племені Майя, вкрадливо сказала Люда та зникла в норі. Я прекрасно знав мотивацію. Люда давно набивалася на аудієнцію до Борісича, а його оперативна пам'ять була зайнята молодою медсестрою, яку він же не встиг примостити на свою корягу справедливості. Тож Люда, а також весь воєнторгвій особі страждали по-своєму. Я відкрив двері приймального і вухо вловило нетипові для нього звуки, подібні на гру електронних барабанів, відтворювану ротом. Т, у стрибатівській формі сидів на кушетці пацанчик, який явно вибивався із когорти людей, котрі на цю кушетку потрапляли. Прийомна сестра записувала щось у журнал і не піднімаючи очей, кивнула на нього. Неврологія, забирай пашкет. Муркнув, цей штем собі підніс і продовжив ротом відтворювати звуки ритм машини. Я не зрозумів, що за пашкет, але напрям нашої діяльності передбачав нестиковочки у спілкуванні з пацієнтами, я звик. Мене це вже не дуже дивувало. Маус Ще размуркнув він і затрачав ротом сольник із пісні Хербі Хенкока, під яку в той час вся країна танцювала брейкданс. Рідна душа, подумав я, хоч і шризик, в цьому я був переконаний однозначно. Павлов, Сергій, короче, називай мене як Ахош. Нарешті, хоч якось по-людськи загрою паштєд, бо то був він, герой нашого часу і цієї книжки. «Пошлі за мною, я – неуравновішаний брюнет, пітон Кузьма Андрій, називай как хочеш, відповів я у тому ж стилі, і ми попленталися по симпатичних госпітальних лайках. «Я – чоловік із хіп-хопа», – знову звався Паштєд, – «я читаю реп, іногда хожу басіком по Москві». Хвора тварина пробайнула у мене в голові, і разом з тим виникла впевненість у тому, що наступні півтори років будуть для мене аж ніяк не скучними. Паштєд виявився потужним художником. Правда, він круто малював тільки мишей, а решта в нього виходила, як у всіх. Але для армії вистачало і миші, тому його приписали до клубу писати плакатним пером комуністичні слогани. Я зайшов до Сірого підвечер, він якраз був зайнятий по вуха своїм першим шедевром сава партії і СВЕТському Союзу». До речі, смішним був не факт написання паштетом елементарної фрази з декількома помилками. Значно смішніше було те, що плакат провесів у цьому вигляді аж до мого Дембіля. І ніхто. Не звернув на нього особливої уваги. Я не виділявся з натовпу і, подивившись в притул на роботу, яка в ширину займала 4 метри, сказав: круто чувак! Досить важко роздоплитися в громадиці перед полотном, площею з Бердичівський район. Ти лазиш по ньому, як мураха на аеродромі. Буква від букви знаходиться на гігантських відстанях. До того ж потім плакат висів перед входом у шкірвен відділення, де правив балом Віктор Берніславич, який не відносився до справжніх будівельників комуністичного майбутнього. Йому було плювати на цю граматику. Віктор Броніславич був одночасно і старшим медбратом, і просто батьком усіх нещасних, які потрапляли під його юрисдикцію. Всі наявні симптоми він лікував одним способом. Чи на тілі мала місце висипка, чи герпес, чи лишай. Ви чули одну відповідь абаси. Якщо ж завдання видавалося вам неможливим з фізіологічних причин, ви чули пускай хто-абасит. Все, інших методів лікування у Броніславича просто не існувало. У мене часом складалося враження, що він те абаси, каже підсвідомо, незалежно від ситуації, просто слово паразит, як багато хто вживає, знаєш, чи тіпа. Мені подобався цей старший медбрат. Я бачився з ним нечасто, але коли приходив по роботі, приводив якогось нещасного із супутньою болячкою зачасту в області кучерявості Андромеди, що в той переповнений надії на швидке спасіння почув у відповідь одне, вище згадане слово, то завжди відчував якийсь дивний комфорт від перебування поряд. Маленький, шустрий Броніславич, Ідеально підходив під опис педофіла, як їх змальовують у дешевих, жовтих журналах. Його лице постійно сіпалося, очі нервово вишукували чергову жертву. Він дивився на людей так, ніби хотів зазирнути їм під білизну. Хоча це, напевно, було правдою, адже, дякуючи своїй професії, він змушував мужиків знімати труси частіше, ніж Ющенко говорив фразу «Слава Україні!». Незважаючи на це, він із непідробною цікавістю завжди розглядував те, що звідти випадало чи виглядало. Ого! «Чиво та генка твої хмури сьогодні?» – любовно роздивляючись вужик одного солдатика, майже впритул носом до носа, Броніславич наділив його людським іменем. Часом віддавав цьому органу чудернацькі назви, в залежності від того, які асоціації в ньому при цьому виникали. Спрячь креветку! Пабрій Антона! За шкур єнота! Достань Котовського!» Фантазія була рідною сестрою Броніславича, причому виключно у цьому ракурсі, бо для решти випадків він був геть конкретний і малослівний, а без цей. Я відійшов від основної лінії оповідання, змальовуючи портрет Броніславича, щоб він якось достойно появився в наступному епізоді нашої притчі. Паштєт, дописавши свою єресь на полотні, яким можна було накрити Дарницький вокзал, потягнув мене допомогти розвішати його над входом у царство старшого медбрата. Ми принесли його під кабінет, і я постукав. Да-да. почувся добре мені знайомий голос. «Віктор Броніславич, ми тут плакат принесли», – сказав я за дверей. Нахерні халат, заході, було чути, що Броніславич зайнятий чимось важливим. Я крутнув ручку, і ми запхалися з рулоном червоної тканини величиною з Баобаб. Перед медбратом, як я собі і уявляв, фасадом до боса, а задом до нас стояв маленький Узбек зі спущеними аж до підлоги штанами і труселями. Броніславич зачудовано розглядав його хруща і промовляв: Ти Гербатова давно гуляв? Какома гербатома? Узбек пробував пробитися через стіну мовних незручностей. Ну, ішака, давно керміл. Паштєд стояв і спокійно роздивлявся дупу узбека, ніби перед ним стояв новий Бентлі. «Ішак дома, узбекистанама!» – сором'язливо посміхаючись відповів Каміль, бо так звали то «безштанне чудо». «Я говорю о змійонеше, душив. Було ясно, що запитання поставлене прямо, явно заощадило би Броніславовичу час. Але він продовжував, смакуючи свою красномовність. «Каміль, мусліма в кишлак, кода запускал?» Я розумів, що цей процес може тривати до вечора і спробував перебити. Віктор Броніславич, нам надо плакат пристроїть, Євтюхін приказав. Євтюхін був наженечменом суворим, але дуже мудрим чуваком. При ньому жилося еквівалентно інтелектуальним здібностям кожного персонажа. Тупіші пахали, мудріші кайфували. Мене такий розклад дуже навіть тішив, і я користувався всіма бонусами другої частини цієї постанови. Броніславич на секунду відірвався від вивчення узбецької аномалії і невдоволено зиркнув на нас. Роздівайся! Традиційно зустрів він нове лице у вигляді паштіта. Мяу! Видав поштет, бо він завжди мявкав, коли ситуація обходила його рамки розуміння і заставала мозок зненацька. "Да да ти, кот, роздягайся", без тіні сумніву Броніславич повторив команду. "Я держу плакат", сказав правду поштет. «Отпусти його", запропонував Броніславич, ніби плакат був якимось звіром. Узбек в цей момент пробував було натягнути трусиля, але Віктор Орлиний Глаз вдарив його по руках, і майки впали на попереднє місце. Хм, якщо ви просите, то вот Паштєт нарешті припинив роздивлятися кормушку узбека, відчепився від плаката і якось миттєво спустив піжамні штани. «Ми з Броніславичем опинились у дивному стані. Я залишився на одинці з рулоном, який важив, певно, не менше Паштета, а Броніславич був убитий тим, що побачив. Очі заморгали, ніби хтось дунув йому в лице мукою. Він моментально забув про Каміля. Паштет, завдяки своїм анатомічним особливостям був стрімко піднесений до рангу святих». «Я стояв ззаду, і тому не став очевидцем цього свята, але те, що Бронік роздивлявся закінчення його кембрика аж десь біля коліна, говорило про неабиякі можливості самого власника». «Палич, мерзнєт», так само моментально одягнувшись, мявкнув Павлов і додав, «Могу познакомись з папай. До чого це було сказано, не здогадувався ніхто, навіть автор. Паштєд часто вживав фрази, не особливо пов'язані з контекстом. Броніславич вирішив закінчити трудовий день на позитиві. Він повернувся до узбека. «Так, Камал, ти ета, е, абаси там, дізудіт, а ти е, здоров?» Він якось сумно-весело глянув на паштєта. «Я Каміль, натягуючи штани, спробував це узбек, але Броніславович вже забув про нього». Він робив усе одночас Збирав папери, знімав халат, складав у голові плани на вечір, чи то погортати підручник судової медицини, чи то випити пару пляшок пива. Вже у дверях він повернувся і тикнув пальцем кудись на двір там плакатик повішті. І вибіг так, як умів бігати тільки він, якось бочком, як краб. Миш з паштетом перегринулась. "Он підик?" з надією запитав паштет. "Та вроді ні, не. не зовсім", вже впевнено відповів я. «Железний чел", резюмував паштет. "А ти нормальний?" глянув я на нього притул, «Показують петуха кожному. "Я за це йому нарисую миш", закінчив він наш діалог і реально намалював на столі шарковою ручкою офігенну мишу, яка дивляється свій п'ютюрик у лупу. Малюнок був величиною з відкритку, і я підозрюю, що Броніславич потім той кусок стола відрізав лобзиком і вставив у рамочку над ліжком. Я звик до Броніславича аж через рік. Тоді вже був мільйон доказів непричетності нашого героя, ані до педофілів, ані до педіків. Просто він любив свою справу і самовіддано тішився подарунком долі, які часом на нього падали. Як тішиться шофер, коли дістає нову резину до свого краза, як радіє сантехнік, коли бачить, як знову ожило булькаючи, щойно відремонтовано ним очко. Це природно, І це правильно. Людям має приносити задоволення. Обрана ними професія. Ми з колегою вийшли на двір, зловили там Каміля, який курив вже третю підряд, приходячи в себе десь дуже далеко, і наказали йому прибити плакат над входом у відділення. За тиждень ми його знову перевішували, змусивши вже двох рускіх човаків, бо Каміль прибив його до ногами. Для читача Корану це однаково, що вверх, що вниз. Підходив час ввечері, і ми потеліпались у бік гаража, де були ще два мої кінти, єдині солдати строкової служби в госпіталі, водій Начмеда і начальника госпіталя – Вовчик і Вітя. Володя Шконда був чуваком романтичним в душі, круто грав дві пісні на гітарі і під моїм керівництвом півтора року здирав соляк групи «Баксвіс» з пісні London Down. Вітя був простішим, щоб не сказати зовсім простим. Він постійно говорив різнокаліберну фігню, та розчісував до крові пробор на голові рівно посередині, як це роблять справжні, непідробні, ісконно рускі рагулі. Гребінець величиною із граблі стирчав у нього із задньої кишені ручкою вгору. Якщо його там не було, то це був не Вітя. Я любив ходити до цих чуваків. Більше часу вони проводили за парканом нашої установи і розказували масу історій, незв'язаних із життям всередині периметра, які в наш час можна було прирівняти, хіба, до перегляду фільму в крутому 3D-кінотеатрі. Вони не любили паштета. Вовчих за те, що йому ніколи не світило стати таким дивним і водночас крутим. А Вітя просто не любив, бо він не любив колись десяти сказаних слів, він розумів одне. Його власна фраза відносно паштета характеризує його ставлення до нього значно яскравіше, ніж я би спробував пояснити. «Я б його на гражданки!» І смачно сплюнувши, він пробував незв'язними звуками мечання годіння хрипіння, підшукати те слово, що він із з ним зробив. А оскільки слово сиділо так глибоко, що Віті не вистачало сил витягнути його назовні, то і ми всі задовольнялися почутим, адже суть бажань можна було зрозуміти. Паштєр, не доходячи 100 метрів до Гаржара, Том різко повертав наліво і чалапав бік клубу, де мешкав, у вигляді знаку запитання, одягненого в коричневий солдатський халат і чорні керзові шльопки. Я тоді ще не звик до таких перепадів, тому довго дивився йому вслід. Нарешті, я зрозумів, що він трансформувався в якусь інакшу систему координат, де я не існую. І сверли чи не сверли його ззаду очима, ефекту не буде. Побіг до пацанів. У гаражі було людно. Крім двох воділ, там був ще Семенич, водій нашої нюшки, старої санітарної розвалюхи, яку ніхто не міг списати, бо термін її експлуатації закінчився по документах ще в 43-му, десь на Курській дузі, а на ній досі возили бідак у дурдом. Ці люди займали одну половину битовки, а на другій розвалився Рома Мордухович, щоб не ділитися маминою передачею і з цілим колгоспом у відділенні, він винайшов спосіб заточити все привезене у гаражі. Там Рома завжди був поза конкуренцією. Вітя постійно щось трендів і тому не дуже встигав їсти. Вовчик їв весь час, але в нього, по-перше, був дуже маленький рот. А по-друге, він занадто довго ржав з моїх дешевих приколів, якими я набув популярності серед цього квартету. А Сімеонич мав 700 років, і один бутерброд із червоною крою вганяв його в такий транс, що він ще годину марив. І повільно пережовуючи шепотів. Сука, сука! Рома ж у не в... транс не впадав, і рот у нього був, богу дякувати, грандіозний. Він молотив усе двома могутніми жорнами, які в процесі еволюції невідомим чином передалися йому від терозавра. Навіть тоді, коли Ромар ржав, він міг робити це, не відриваючи світ основного заняття. По спині розміром з піаніно перекочувалися горби, а із глибин легенів виривалися ритмічні звуки дизельного мотора підводної лодки. Ух, ух, ух. приблизно так. «На столі ще було процентів з 50 того, що привезла мама Роми. Мама я бачив вдень в нашій альтанці. Тоді вони з сином мило спілкувалися, не дивлячись одне на одного, а батько Роми протягом години курив у машині, після чого вона стала нагадувати міні-модель-крематорію. Я підсів до столу та зрозумів, що починати розказувати приколи вже запізно, бо через 5 хвилин можна буде облизати хіба що власний джаламбай, тому підключився до процесу». Загальне чавкання переривали неспокійні вигуки Сім'янича. «Сука! Сука!» – скавалів він із кутка і дивився на стелю, і жував бутер з ікрою так натхненно, ніби їв власну руку. Тузік, дворня розміром злося, марно пробуючи не робити клопоту своєю присутністю, змітав хвостом зі стола посуду та підбирав на підлозі те, що з неї випадало. Одного разу він заодно з котлеткою майже зжер вітіну шапку, але його зупинила металева кокарда з зіркою. Або він був в душі комуністом, або його просто ламало їсти а латунь. Рома копнув пса під зад, у надії позбутися його з нашої компанії. Такий удар зніс без рейк електричку, але тузік вильнув хвостом, показав, що зрозумів натяк і дружелюбно оскалив зуби до Роми. Мовляв, не переживай аж так, десь там в перспективі я тобі обов'язково відповів взаємністю. «Рома, ти в натурі! Я взагалі!» – спробував висловити своє захоплення трапезою Вітя. «Сука!» – коматозно закотивши очі, доповнив Семеннич, облизуючи банку з-під ікри вже не з середини, а ззовні. А Вовчик просто жував своїм мідіротом і в глибині душі шкодував, що творець не додав йому пару зайвих сантиметрів на периметр вхідної дірки. Так в атмосфері взаємоповаги і під високоінтелектуальну бесіду і проходила наша вечеря. Фінал всі любили найбільше. Батьки Роми привозили спиртне, яке стане відомим широким масам співвітчизників тільки в далекому 2000 році. Коньяки, військи, ром, що ми пили в армії, а після дємбеля я не бачив ще 11 довгих років. Аж поки цивілізація не докотилася до брам Києва, а моє кишені нарешті не набуло такого статусу, коли до супермаркету можна заходити за покупками, а не спитати в касирки, «яка година?». Ромчик зі своїм традиційним оскалом і висячою до рівня пупка нижньої щелепи витягнув із рюкзака чергову пляшку фантастично, як на той час, форми і назву, яку ми так і не ризикнули прочитати вголос голос – Курвуаз'є. Вітя пішов до своєї чорної волги, якої він возив по на шефа, дістав із бардачка три гранчаки, два нормальні, один надбитий. Нормальні він розділив між собою і Вовкою, вони були з одного райцентру, і це було справедливо. Надкусаний дав Ромі, а нам дісталися по-пластмасовому не плутати з пластиком. Тоді такого чуда ще не було, і я з лабораторії свиснув два стаканчики для аналізів, маю надію ще до їх прямого застосування. «Пісікакі!» – прокоментував мої дії Віктор. І ми почали. Ромчик розлив попів склянки. Він єдиний знав, як треба пити напій такого рівня, але перебуваючи в компанії неандертальців, не став вибиватись із шеренги, а вольнув залпом ароматний французький шмурдячок. Ми не відставали, і тільки Семенович недовольно скривив губи та пішов до своєї шафики. Там висів рушник кольором мокрий асфальт і смердюча гаражем роба, в якій він валявся під нюшкою весь той час, коли ніколи не їздив. Семенович запустив руку кудись у мішанину кишень, плям, ременів і запахів і витягнув звідси чекушку – 250-грамову пляшечку пшеничної. Неукомплектований укомплектований, він не виїжджав в рейс ніколи. «Я з буйними їхаю», – цей аргумент давав йому можливість сідати за руль буйновоза абсолютно синім. Семенович потряс кушку в руці, вміст її апетитно покрився вируючими бульбашками, він зішкріб нігтем фульгу кришку без козирку, крутанув флящинку ще раз, сказав «Ну, єпта нахер!» і хільнув весь об'єм за один раз у кілька ковтків. Взагалі жителі Калініна, які працювали в госпіталі, мали особливість висловлюватися коротко і дуже ясно формулювати свою думку, що вчергове і продемонстрував Семенович. «Ми допили каніну, і на порядку денному постало моє катання на нюшці». Кращу машину мені поки що не довіряли, і я оргазмував за кермом старого доброго катафалка, що перевозив своїх пасажирів виключно в один бік – в дурдом. Дурдом називався Бурашево під Калініном. Я посадив Рому з боку, як консультанта після 300 грам коньяку. Він якраз був здатний адекватно і терпляче пояснювати мені послідовність маніпуляцій. Сім'яноч пішов спати. Будучи на чергуванні, він мусив постійно бути в формі. Часом він забував, що живе в селі та пив у битовці цілий тиждень. Аж поки не приїжджала його бабулька на мотоциклі з дільничним міліціонером і не забирала додому тіло чоловіка. Тіло починало нагадувати людину десь через дві доби. п'яним він був зовсім небуйним і нікому не заважав своїм мирним комфортним алкоголізмом. Вижимає сцеплення і втикай первою. Рома займав 80% кабіни, пробував підім'яти під себе ліву ногу, щоб я вільно міг оперувати важелем. Це були мої дебютні виїзди, і тоді біля мене мали сміливість сидіти тільки люди, м'яко кажучи, глибоко нетверезі. Рома майже не боявся їздити зі мною, незважаючи на те, що пару, дні, пару разів дістав гілкою по морді через відкрите вікно, коли я не розрахував габарити, і правим бортом протягнув нюшкою по кущах акації. Шкіра на Романому лиці була товста, як у носорога, тому колючки йому не нашкодили. Ми рушили уздовж госпіталю по прямії, як, яка йшла з кілометр, а потім несподівано завертала за котельню. І попри шкірвен імперію Броніка повертала направо, та розбиралися на три основні артерії наших володінь. Одна йшла до адміністрації, друга петляла між відділеннями, а третя виходила назад на поздовжню вулицю, з якої ми стартували. Двічі вдаривши Рому лобом об скло, я врубав третю і вирилов напряму. Ромчик дожовував залишки царської вечері, куски розміром стапочок випадали в нього з рота прямо під ноги. Я доїхав до котельної, Роман дещо запізнився з командами, я пізно повернув руль, пізно переключив передачу на понижену, і пасажирські двері зрадницько відкрилися. Ромина нога випала з машини ніби окреме фізичне тіло, в'їхала в бордюр, потім в таджика з тачкою, на якій він віз на кухню бачки з під'їжджаю. Потім проскакала ще десь 40 метрів паралельно машині, трохи розпухла і застрягла назад в кабіну. Ромчик поводився так, ніби то була не його нога, а, наприклад, нога його брата, яка їхала автостопом у Крим. Таким ненатуральним способом ми під'їхали до роздоріжжя трьох шляхів, і я, не маючи чіткого плану, куди звернути. Не звернув взагалі та поїхав прямо по газону, залишаючи два жирні сліди свого злочину на посаджених молдаваними квітах. Краєм ока я помітив, як із кущів попереду вискочили дві плями, дуже подібні на голі дупи. Скоріше за все, своїм наїздом ми перервали чийсь скромний солдатський відпочинок, який з дівчаткою ще довго буде асоціювати вільне кохання на свіжому повітрі з ризиком потрапити під колеса машини. Я крутнув вліво, опанував ситуацію, принаймні так я думав в той момент, і різко натиснув на гальма, хоча з таким самим успіхом міг гальмувати ногами, бо в нюшки то була проблема. Так сталося і зараз. Я гепнув бампером об стіну гаража, а з іншого боку впав з кушетки, притовленої до стіни Семенович. До речі, коли Семенович храпів, в коліні тріскався асфальт, а наївні метеорологи чекали на волзі цунамі. Але після падіння він замовки лежав на підлозі, як дельфін, викинутий на пісок. Я всунув ключі від нюшки сіменичку куфайку, а сам почала павзромчиком у храм душевних хворих. Обговорюючи неслухняним після курвоз'я ротом деталі мого вождіння. По дорозі, ніби причепний вагон до нашого поїзда причепився паштет, і Гносава, як ведучий радіопромінь, почав терти на вухо якусь терпку заразу. Змурений подіями останніх двох годин, не мав жодного бажання слухати маюшнього паштета про його експерименти за цитоном, заліз у блискучу систему труб дуже широко і включив воду. Приємні голочки застрибали, танцюючи брейк по змученому тілі. Я був за секунду від піка задоволення. Аж двері в нашу спа-територію відкрилися, за нами хиталася фігура Антона Гаврілича. Вістаного полковника піддумкратив суп з фасолькою, який він з'їв за вечерею. Гаврілич прокинувся і шукав туалет. У мене колись було таке, що після 13 пляшок вина, випитих з кубом Шоніком, я замість туалета зайшов у шафу з одягом. Але зараз не про мене. Гаврілича інстинкти привели значно ближче до цілі. Оскільки нюху в нього давно не було, він керувався ідеальним для його древнього віку, слухом і просто пішов на шум води. Мардукович і пашті на секунду завмерли, оглядаючи з нас старого полковника у виставці. я ж був обмежений в рухах, враховуючи моє голе омов'єніє. Говорилич, не підозрюючи нашої присутності, швиденько забіг у кімнату, сів у ванну, в якій хворим витягували хребти, і зробив свій скромний вечірній внесок у вигляді двох симметричних праліне. Потім намацав рукою жилет для витяжки, використав його не за призначенням. Натягнув штани і потюпав у свою палату. До цього ганебного випадку я вже був добре знайомий з можливостями Гаврілича. У період його важких припадків мене відряджали до нього в палату, запобігати його спробам зробити собі кривду. Він, звісно, все це робив глибоко підсвідомо, але його фантазія не мала меж. Наприклад, колись він засунув пальці в склянку з водою і пробував потемки влучити в цей же стакан проводом до електричного чайника. В результаті вода зі склянки була на моєму покривалі, а штором від чайника у міліметрі від нього розмахувала рука Гаврілича. Отже, рятуючи його, я більше рятував себе. Ми вийшли з обістреного Гавріличом спа-салону і пішли шукати якогось узбека, щоб він прибрав територію. Рома поніс душеву під пахою заспаного прибиральника, а ми з паштєтом пішли на зустріч новому випробованню під назвою «Шаріки».